16. Назад до дитячого садка. До дверей дослідної лабораторії вели чотири гранітні сходинки. Сама будівля була шостиповерхова це гляна, нічим не прикрашена. Біля входу чергували двоє добре озброєних охоронців. Міс Півко показала охоронцю рожевий значок загального допуску, пришпилений зліва на її грудях. Доктор Брит показав охоронцю чорний значок, з правого боку цілковито секретний. Він носив його на м'якому ласкані піджака. Він церемонно обійняв мене за плечі, не доторкнувшись до них. І з цього охоронці мали зрозуміти, що його величність Брид бере мене під свою опіку та нагляд. Я всміхнувся до одного з охоронців. Він не відповів він не бачив нічого смішного в національній безпеці, абсолютно нічого. Доктор Брид між півко і я мовчки попрямували через просторий вестибюль лабораторій до ліфтів. Попросіть доктора Горвата. Час від часу пояснювати нам щось, – звернувся Брит до Півко. Ось побачите, він знайде ясну, зрозумілу відповідь для вас. Йому доведеться починати з першого класу, а може навіть з дитячого садка, – сказала вона. Я стільки всього пропустила. Ми всі багато чого пропустили, – згодився з нею Брит. Нам усім треба починати з самого початку, по можливості з дитячого садка. Ми стежили за тим, як адміністратор лабораторії, Вмикає низку наочних приладів, розставлених попід стінами вестибюля. Ця висока худорлява дівчина мала блідене, мов, людяне обличчя. Від вправних дотиків її пальців починали михтіти вогники, крутилися коліщатка, булькотіла рідина в колбах, зеленчали дзвіночки. Чаклунство, зауважила місь півко. Дуже неприємно чути від одного з членів нашої лабораторної сім'ї це нікчемне середньовічне слово, обурився доктор Брит. Кожен з цих приладів містить у собі пояснення. Вони призначені для того, щоб розвіяти містифікацію. Це повна антитеза чаклунству». «Чаклунству? Щ що?» «Повна протилежність». «Мене ви в цьому не переконаєте?» Доктор Брид не зміг приховати образи. «Ну що ж», – сказав він. «Але ми не бажаємо когось містифікувати. Визначте принаймні цю нашу заслугу». «Визнайте принаймні цю нашу заслугу».